Для мене свіжий подих повітря серед шаду війни, серед постійних напружень, коли усі сили відень боротьбі ти, Боже милосердя, мій нетривкий рятунок, у цьому воровищі ти моє, зараз, у якому не може бути завтра, бо мій час уже лічиться тільки на сьогодні, на це саме зараз, нині, тепер. Раніше мені теж здавалося, що, коли довкола війна, коли ми стаємо у лави бійців за велику нашу справу, то не маємо права на особисті почуття. Але ж, Андрію, без цих почуттів ми втрачаємо у собі щось справді людське. А відтак це не може не позначитися на нашій боротьбі. Мені бракує слів, щоб пояснити це. Але я глибоко переконана людина повинна жити завжди, випроставшись на повен зріст. Тоді вона бачить більше і більше може. Чому після такої гострої насолоди так важко твориться розум? Так плутаються думки, пам'яті сьогодення, сумнів і біль, відчуття втрати, чогось і важливого, і полегшення від цієї втрати? Чому усе знала про мене і про Пако? А що я знаю про неї? Хоч ми знайомі майже п'ять років. Чоловік Мадлен загинув на війні в Іспанії бійцем інтербригади ще у 37-му під УЕСКОЮ. На великому фото у вітальні усміхнений, світловолосий молодик батько Женев'єви. Що воно почуває зараз, Мадлен? Але ж у неї було своє родинне вогнище, була Женев'єва, а у мене все щезло, ворожнече» жодного сліду на тій вуличці, лише невиразне відлуння, лише спогад про те, що могло відбутися. Та ще Пако. А я казав йому, що тепер не час, і доводив, що це не обов'язково. Ми мусимо жити ненавистю, тільки гнів повинен утрувати у нашій крові. А як же тепер? Може Пако мав рацію, знаючи про свої відчуття, і про його жагу, те, що діється з нами, повинно пережити наше сьогодні. Завтра цього може не бути, бо невідомо, що трапиться з нами. Він відчував життя глибше. Але, Годі, я не маю права вагатися. Я не повинен образити Мадлен навіть у душі. Ця ніжна, лагідна жінка віддала мені своє тепло і раптом видавалася такою маленькою, беззахисною, ну, зовсім дівча яка потребує моєї опіки, моєї чоловічої підтримки. Я потрібен їй. Яка полегкість відчувати, що вона усе збагнула і не потребує моїх пояснень. Вона говорить саме те, що заспокоює мене, гасить сумніви, вона відчуває ліду мені, тому і сльози на її очах, тому і говорить без угаву у намаганні пробитися крізь товщу холоду, і я чую її, чую». Життя, Андрію, таке складне. А ми повинні жити попри все. Треба жити, бо людині відміряється не так багато, щоб чекати ранку, який невідомо, коли прийде і що принесе. Моя маленька, не треба плакати. Усе чудово. Усе так, як мало статися. Твоя правда? Таки треба жити. Тільки надто це важко. Моя маленька Мадлен. Важко нести на собі тягар, Цього існування деколи здається, що немає на це сил. Тільки треба, треба жити. Мова рук, мова цілунків. І захолов голос розуму. Тільки гармонія числах відчуттів, і нема безконечність. Ти молодий і сильний. У тебе все життя попереду. І не говори, як старий. У тебе все, що буде, матимеш дітей, родину... Ось про що зараз не думаєш. Коли я тебе вперше побачила, то зрозуміла. Скільки у тобі снеги? Правда, мені і нагадку не спало, що між нами щось виникне. Приємно було дивитися на тебе, бачити твою чоловічу впевненість, твої рухи, твою усмішку. Людину пізнаєш глибше, коли приймешся нею все ціло. Коли вона тобі віддасть себе і не розум. Не слова, а тривожна і дивна сукупність цієї душі і тіла наповнять тебе тоді. Нараз відчуєш, хто вона ця людина, яка вона. Я тепер знаю, який ти Андрію. Я щаслива цієї ночі і невідомо, чи матиму ще коли таке щастя. Забутися, не думати, не страждати, не тривожитись, не чекати, а просто жити коханням. Жити щоб жити. Через три дні Андрій вийшов з будинку Мадлен у досвіта. За рогом вулиці на нього чекала машина. Його довезли до Крапона. Далі він добирався пішки. Зараз він стояв, удивляючись у те місце на сорому пні, де щойно сиділа ящерка, і думав, ось воно, в чому правда. Незважаючи на запізнілі морози і сніги на провесні, Вперто брунькуються дерева, вирівається на сонці ящерка. Скільки в неї того життя, а вона живе, і її не обходить ніщо з того, що діється з людьми. Ця ящерка теж уособлює незупинність світу, ту силу, яка перекреслює в людині усі закони логіки. Ту потребу рухатися у звичному колобігові буття і небуття, допоки існуєш, доки живеш». І він зітхнув, знову уявив собі розмову спокою. Але що робити? Треба на все дивитися відкритими очима. І на себе, так, на себе, передусім, на все, що чиниш, і правильно, і неправильно. Андрій прийшов у табір непомітно. Майже позасвідомо, оминувши стежку, якою ходили усі, ще за кількасот метрів звернув у бік і, нечутно ступаючи серед густого сосняка, наблизився до партизанських наметів. Треба буде сказати Масатові, що вартують погано. Біля крайнього намету розмовляли, і Андрієві чомусь заминулося на страхати їх за наська, висунувшись за кущів. Але він почув голос покой і мить вмер, ніби перед стрибком. Його утримала почута розмова. Говорив Сімон, робітник з Лотарингії, який воював разом із ними під Барселоною і знав Андрія вже добрих п'ять років. Та що ти так захищаєш свого брата? Хто на нього нападає? Тобі ще невідомо, як я ставлюсь до омбре. Я за ним в Іспанії йшов на смерть, і тепер піду за ним у вогоні воду. Тут тебе переконувати не треба, пако. Але я не про те. Тобі ще і двадцяти немає. Ти дещо бачив, ніби звідав життя, думаєш, напевно, що усе знаєш. «А втім, ти ще дуже зелений, і багато чого ніколи не знаєш, доки не проживеш ще стільки. От і омбре так. Я лише про те кажу, що інколи йому здається, начебто він тямить усе краще за інших». «Ну, в деяких справах воно і так, омбре чоловік грамотний, з досвідом, командир». Але є й інші верстви життя, до яких він ще не доходив, є родина, діти, є повсякденна праця, є стосунки між людьми в іншій часовій площі.